Seda olid spordiuudised, et sa tead iga kord Kuule, hakkab tulema. Kuuleb päris hea juba, ja peaks veel kiiremini juur olema. Haivis! <laughs> Paar sõnaga horoskoobist. Algaval nädalal lubab tähtede seis uud salasuhed kaljukitsele. Amburit ja veevalajad võib aga tabada häda ja viletsus. Skorpionil on suur võimalus leida üles lõvi tähtkujus inimese kadunud autovõtmed. Kaaludest saab kindlasti koera omanik. Sellised olid tänased head uudised. Meie saadepäev jätkub täna õhtuse luuletusega. Soovime kõigile head jätku!